Човешкият глас, така съвсем буквално, се казва пиесата на великия френски писател Жан Кукто, чието последно представление за тази година се играе тази вечер в театрална работилница с фумато от 19 часа. Оперен моноспектакъл, в чиято атмосфера се потапяме сега. Музиката е писана от френския композитор Франсис Поленк, специално по пиесата на Жан Кукто. А така, аз казвам добър ден на режисьора Пламен Бейков, който е на телефона. Здравейте, господин да, Бейков. Да, здравейте, добър ден. Да кажа добър ден и на гласът, който чухме преди малко. Това е Георгиус Филаделфевс, тенор и контратенор. Добър ден и от мен. Много ви благодаря, че сте в студиото на Хоризонта до обед. Непосредствено преди последното представление тази вечер в сфомато от 19 часа. А, Георгиус, който непрекъснато пътува, защото има множество концерти не само в България, но и в Европа. А, Георгиус, който както се съди и по името, идва от... Далечна Ратина? Да, от Гърция. Или от близката ни съсадка, от Гърция. А, да започна с това, а, господин Бейков, а, първо към вас, след това към Георгиус. Да. Лично за вас, какво е вдъхновението от човешкия глас? Откъде идва през Поленк или през а, Кукто? Ами двустранно, а, понеже аз а, също първоначално, преди всичко, съм а, оперен а, певец, класически изпълнител. А, за мен е първо вдъхновението, като че ли винаги идва от музиката и от а, музикалната плът на произведението. След това вече разбира се и от а, текста. И вдъхновението това да се направи беше едно хрумване на Георгиос, който пожела да изпробва възможностите на своя глас още преди три години, когато а, в един малко по-различен вариант а, тази постановка а, излезе в, а, на камерната стена на Русенската опера. И, а, така вдъхновението, иската на вдъхновението я подаде той. А, това е интересно. Вдъхновението и идеята точно той да изпълнява човешкия глас идва от Георгиус, но пък да. аз видях, че всъщност. Това е вашия режисьорски оперен дебют в Русинската да. опера на времето, нали така? Да, да, да. Така, преди три че... години, да, години това беше една а, така превратна точка в моя живот, защото след това реших да се занимавам и с оперна режисура и а, миналото, миналото, година завърших, миналото учебна година, де тази година завърших оперна режисура, в момента правя магистратура по музикалностична режисура в Музикалната академия, имам и други постановки и така човешкият глас беше поларатна точка в живота ми. А, да попитам сега, Георгиус, а какво е предизвикателството а, за вас, а, точно като мъжки глас, като тенор, да влезете в човешкия глас а, Пококто, Наполенг, доколкото знам това е а, първо по рода си изпълнение от мъж в, а, а, тази, в този оперен моноспектакъл. Да, като е, цялостно цялостно оперът, цялостно представене. Мисля, че съм първи в света. Може би след това се появиха някои, но не съм и много сигурен за това нещо. Предизвикателството за мен беше предизвикателство да Работия с един много опитен оперен певец, като Пламен Бейков и един млад режисьор, защото той почваше с това произведение и за мен това беше наистина предизвикателство, защото по този начин и двамата раждахме нещо съвсем ново. А, разбира се, да кажем, че почти невъзможно това да се направи един мъж да пее в тази теситура, в а, възможностите на женския глас. Но за мене беше много главна пиесата. А, аз попитах Поленки ли и Кукто, защото а, Кукто е страшно интересен автор сам по себе си, отвъд му. Отвъд музикалното предизвикателство mm -hmm. конкретно в човешкия глас на Поленка. Жан Кокто ключово име за френския и за световния авангард, писател, драматург, скулптор, автор на либрета и на балетни постановки, актьор. И защото като кажем Жан Кокто, трябва да си представим една плеяда от авангардисти. Абсолютно това не е, не е един човек, а самия Кокто той е изключително много държал на музиката в неговите филми. Така че можем просто да си приеме, че а, музиката е на Кокто и на Поленк по някакъв начин, защото за думите на Кокто той а, подсказва начина по който самия Поленк трябва, би трябвало да композира. Но Кокто е, е бил нелесен човек, в това да приеме, че Неговия човешки глас ще, ще бъде опера след това. Това, мисля, че все пак е било доста голям акробатизъм. Всъщност, кокто е невероятен антиконформист uh -huh. а, и невероятен провокатор, и като, и като текстове, кокто е такъв, а пък вече в а, тази опера на Поленка, наистина, наистина усещаме буквално сетивно а, тази а, дълбин а, екзистенциална на провокация. Mm -hmm. Георгиус, вие сте роден в Атина. Да. Какво ви доведе в България? Какво ви отведе след това пък до Сливен, въпреки, че знам, че вие непрекъснато пътувате? На практика сте човек без, без място, така ли да кажа? Да, аз дойдох тук, това съм го казах хиляди пъти, да уча пяно при професор Жени Захари в Музикалната академия и после направих една втора магистратура в класа на професор Силен Райчев, от където, от където и завърших оперното пеене. Исках само да добавя едно нещо, че Кокто не е конкретен, той никога не иска да каже едно нещо. А човешкият глас, това, че се занимава с един телефон, с една любовна история, с една жена, в случай с един мъж и още един мъж, защото аз говоря с мъж на моите разговори, това означава, че той почва да става конкретен. И това е нещо много особено в неговия мозък да, бъде, да се съгласи, да бъде конкретен в една, mm -hmm. в, една, в една определена идея. Да, защото иначе е много абстрактен, това е така. А нека да чуем още секунди от а, а, тази, как да я нарека, сюблимност mm -hmm. на вашето изпълнение в човешкия глас. Да. превъплъщение, а влизаме вече в детайла на това представление. Що за спектакъл е това, що за пиеса е това, пак ще кажа настоящата постановка за първи път в световната музикална история е осъществена с солист певец, тенора Георгиус Филаделфевс, сега в студиото на Хоризонт До обед, а на телефона е пламен Бейков, режисьора на този оперен моноспектакъл в Фумато. Кажете ни, пламен за вас, какво беше това предизвикателство, тази роля, главната, единствената в този моноспектакъл, да бъде изпълнена от, от мъж, от мъжки глас. Ами предизвикателство не. Това ми даде на възможност да споделя нещо с публиката. Ощето всеки режисьор и всеки творец в произведението, което а, създава или пък а, режисьора в произведението, което интерпретира, а, намира някакъв изповеден момент. Някакъв момент, който а, споделя с публиката и който го е вълнувал в живота му. Аз а, а, съм имал... А, такъв а, житейски опити и, и наблюдения, и понеже по принцип обичам да гледам с широко отворени очи и, и сърце и да наблюдавам, а, именно тази невъзможност на любов от мъж към мъж, от тази, а, страдания, които а, може да, това да предизвика. Също а, много ми импонира ситуацията, драматургичната ситуация в тази пиеса и в, в операта. Също а, с това, че и виждаме една жертва на любовта, изоставен човек, който остава самотен, който си е отворил душата и сърцето и си е дал чувствата, а се оказва изведнъж самотен и изоставен. Ето това исках да покажа на публиката и това да, това да споделя като, като мой опит. Всъщност, на мъжка мъж е отсветена с негативизъм в а, българските условия. Общо взето, общо взето, да. Всъщност тази нотка на забраненост, на тема табу, на невъзможност, а, ли ви беше интересно да изследвате в това представление, пита ми Георгиус. Вижте сега, понякога нещата се объркват даже в а, ако трябва така кажа, в сексуалната гледна точка. Това, че аз говоря с един мъж, това не означава, а, то, този човек може за самия герой да е просто кармичната му двойка. Това не означава, че този човек а, задължително а, прави това нещо всяка вечер или задължително цял живот е бил такъв всеки може да се срещне кърмичната двойка. Кърмичната двойка за една жена може да е жена, може да е мъж, може, да, може пак да е нещо от предишен живот. А, ние не акцентираме точно в това нещо а, и не искаме в никакъв случай да бъде нещо скандално, въпреки че много хора идват, а, гледат и, и първоначално са негативно настроени, но след като видят, тръгват наистина развълнувани. А, тук става въпрос за, за Комуникацията, за това кога и защо всеки човек говори. За това е направена тази опера, защото виждаме всичко. Аз казвам всичко, което мога да кажа на този човек. Отварянето на едно човешко същество към друго човешко същество, а и темата за обречената любов ми се виждат много. Ключови теми, невъзможната yeah. любов, тази граница, от която няма спасение, mm -hmm. няма успокоение нито в бита на брака, нито пък успокоение пред окрутяването, което носи смъртта. А, защо Ви занимава темата за обсебването? Въпрос към а, Пламен, бейко. Ами, Защото човек винаги изпада в някакви обсесии. И а, обсебването на един човек от друг човек, това е много често срещано явление. И в случай аз искам точно това, което каза Георгиос да развълнувам а, хората и да а, а, ги направя, ако може, с а, този спектакъл по-сензитивни да бъдат по-отворени. Не да се предпазват от обсебване, <рък> <рък> разбира се, нето пък а, те да обсебват или да се оставят да бъдат обсебени, но а, все пак да бъдат по-чувствителни. Това не е предупреждение за нещо посланието на, на тази творба и на това представление, а по-скоро катализатор и стремеж за отключване на чувствителността, за отваряне на емоционалността, което се притеснявам, че в днешно време се забравя, пренебрегва. И общо взето, тук ще кажа, че именно и заради това, може би, нашия спектакъл се вписа в фиша на театрална работилница с фомато, защото там, като работилница, като ателие, което търси различни тунели и проходи в човешката чувствителност, а, ние се оказва, че сме извършили същото нещо и а, намерихме вярната стряха, вярното място, вярната работилница, вярното ателие, където да, да работим и да направим това. Фалцетното пеене често се възприема като най-точен и неистов израз на сублимното. А, нещо като издигане отвъд дефиницията на мъжко-женско и отвъд дефиницията на пола. Uh -huh. а, така, ли, така ли гледате на, на фалцета? Еми гледам на фалцета от емоционална гледна точка, защото тези обертонове, когато а, вече се чуват от, един, е, мъж, от едно мъжко тяло, те добиват а, съвсем друг звук от както една жена, която пее в тази теситура. И ако хората дойдат и гледат, те ще видят, че в някои моменти звучат с, а, различни, на различни октави. Пак може да е на същата октава, като една жена. Исках само да добавя последно, а, че всяка нова любов в нашия живот идва със същата енергия. По същия начин, обсебването, дали от мъж към мъж, от жена към жена, или съвсем както трябва да е, нормално от различни полове е също със същата енергия. Много хора не искат да говорят за това и много хора не искат да приемат, че в определен период са преживяли такова нещо. Но ние това го показваме, защото просто е факт. Нека да чуем още секунди, които говорят повече от нашите думи. Си, да. един последен телефонен разговор преди раздялата. За това е пиесата на Жан Кукто с цялата трагика на неистовата любов, на невъзможната любов. А, а, говорим за това с а, а, гласа в а, този оперен моноспектакъл Георгиус Филаделфевс в студиото на Хоризонт Добъд и с оперния режисьор Пламен Бейков точно на подходящото място в театралната работилница с фумато днес е последното представление преди преди края на този есенния сезон, ако можем да кажем. Да ви попитам, да. ще се играе ли човешкият глас и следващата година? Попитайте режиссера. Да да. да, да, да, ще се играе. А, Георгиус има една поредица от гастроли в Германия през а, януари и февруари и затова вероятно още в а, първите седмици на, на март ще продължи да се играе. По принцип, нашето представление гостува в малкия сезон на Театрална ръготуванция с фумато и беше одобрен от режисьорите и директорите на театъра Маргарита Младенова и Иван Допчев и те ни поканиха да влезем в големия сезон, да влезем в на театъра и оговорката е това представление да се представя всеки месец по един път. От март месец ще продължим до края на сезона. Да завършим с една мисъл на Кукто. Култивирай това, за което те критикуват. Това си ти. Тя въжи ли за вас? Разбира се. Да. Мене ли питате или пламен? Ами, пламен първо, Георгиусе, накрая. Да, да. Аз се възхищавам от тази мисъл и тя може да ни даде много вдъхновени сили в противоборството и в отстояването на себе си в а, околната среда. А това е особено важно. Благ... Много. Много благодаря на Пламен Бейков. <същ> да, Макар и по вия. телефона, нищо. При следващото ви представление и в студиото а, да попитам и Георгиус. Еми, ако, ако хората не са съгласни с а, някаква черта в характера на един човек, това означава, че този човек е... Малко по-различен, по-специален. И точно тази черта а, може да го доведе до спасението. Благодаря Ви! Георгиос Филаделфевс и Пламен Бейков тази вечер от 19 часа в Сфумато е последното представление за сезона на Човешкия глас, оперния моноспектакъл на композитора Франсис Поленк по пиесата на неговия приятел Жан Кукто. Един последен телефонен разговор преди любовната раздяла.